Одним із найбільших табу для нас є споживання мерцлятини. Для чого природа встановила цей запобіжник? Невже для того, аби вберегти людину від отруєння трупними токсинами? Але ця заборона не щезає навіть тоді, коли тухле м'ясо проварити в скороварці. Чому, запитував я себе, чому інтелект – повинен підкорятися інстинктам. Цього я не розумів. Хоч інстинкт і відраджує нас від протухлого м'яса, вивареного у трьох бульйонах, організм сприймає цю їжу і готовий функціонувати далі. Щодо страв на вогні, то тут можу поділитися досвідом і сказати, що термічне обробляння покращує смак пташиного м'яса, навіть м'яса таких помийних птахів, як ворона чи голуб. Натомість псує смак риби, наприклад, ментая або тріски. Хоча, знову ж таки, покращує смак земноводних і рептилій, як от ящирок. Сире м'ясо жаб схоже на сере м'ясо раків. «Ропух куштувати не рекомендую, вони часто отруйні». «Поживними є змії». «Як цікаво», – зауважив Яків. «Ненавиджу, ненавиджу вас усіх», – кричала по думки Майя. На жаль, не знайшов спільної мови з молюсками. Слимаків сирими їсти не наважився. Їхні нутрощі кишать інфекцією та паразитами. Зготовані на вогні, вони стають доволі прийнятними. Якось на тянчані, я два тижні харчувався гречкою і слизняками, такими крупними молюсками без раковин. Дощові хробаки, підсмажені на олії, теж є джерелом протеїнів у бідному на білки раціоні. Але їх слід потримати голодними, щоб вони спорожнились. Комахи, скажу вам, панове, окрема царина. Найсмачнішими досі вважаю сарану і коників стрибунців. Я б навіть сказав, вони володіють деякими психотропними властивостями.